بسم الله الرحمن الرحيم ولعاقبته للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد راقبا باشتونا براتشو نكو што су остимани na čemu sa Allahovim poslanikom sallallahu ta'ala a.s. sklopili primirije na hudejbiji čemu smo govorili time su se osigurali na jedan duži vremenski period od svog najvećeg i najljučeg neprijatelja a to su mušljici Mekke, odnosno mnogobošci Mekke međutim nadumak Medine Vrebala je, braćom, jedna druga opasnost. Preciznije, 80 milja sjeverno od grada Allahovu Masanika, alihi sanatu wassalamu, živeli su jevreji u jednom dobro utvrđenom i bogatom gradu koji se zvao Hajber. I zato mi večeras želimo da govorimo o pohodu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovaj grad koji se zove Hejber. Zašto je Poslanik rehisulatuhusallam odlučio se na ovaj pohod? Odnosno, šta su bili griesi griesi naspram muslimana od strane ovih jevreja iz grada Hejbera? Prvo ovi ljudi jevreji u Hejberu su bili inicijatori udruženja svih arapskih plemena i mushika u borbi protiv muslimana u bitci na Ahzabu, protiv saveznika, o čemu smo detaljno govorili. Dakle, oni su posticali svako pleme koje su znali. Čak su i sami učestovali u borbi protiv, protiv muslimana medine. Zatim, ovi ljudi, oni su imali sporazum sa jednim arapskim plemenom koje se zvalo Vatafan u borbi protiv poslanika rahilatu sallallahu takođe pokušali su da izvrše atentat i ubiju u Allahu poslanika sallallahu ta'ala alayhi wasallam takođe imali su stalne kontakte sa munaficima odnosno licevjerima u Tirmedinu što je stalno remetilo remetilo red i mir u medinskom medinskom društvu i na kraju oni su braća Oni su braćom nagovorili pleme Benul Kureyza ben da u zadnjem času u bitci protiv saveznika raskine ugovor sa poslavikom sallallahu alaihi ve sellem i dovede muslimane u najtežu poziciju poziciju dotada i o tome smo također detaljno ogovorili. Jednom riječu, jednom riječu, jevreji iz ovog grada Haibara su bili izvor smutni i izvor velike opasnosti za medijinsko društvo zato je Resus vraćo odlučio se na pohod na ovaj grad kako bi se jedno za svakak riješio tog, tog zla odnosno koje je dolazilo odat ovaj grad hajbe, bio je vraćo velika utvrda od najvećih utvrda u to vrijeme Takođe bio je veoma veoma bogat, od najbogatijih gradova na arapskom arapskom poluotu. I da se primeti, nigde god se spomenu jevrej, spominje se do Njabukinovac. Spominje se imetak, i meta koji bogat, i bogat. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu ta je muslimanima kod nakon Hudajbije, nakon nakon potpisivanja sporazuma na Hudajbije obećao obećao دا جه مسلماني أسويت خيبه وقرآن يبجعو امي الله تبارك و تعالى دا جه سمسلماني دو جبه ردنا قبلينة كي سي بيتي إزوزتنا وليك ذاته وزيشن الله سبحانه و تعالى وصول الفتح كاže وعدكم الله ما غانم كثيرة تأخذونها كاže اللهم قبلينة كون ردنا قبلينة كي سي توزت اوه بلو پره بوهده خيبه Ali je Allah Tebarek i e, Ta'ala objavio svoj poslanjiku u kojemu indirektno naređuje da krene na Hajbar, a Allah mu obećava da će Hajbar osvojiti i da će muslimari tu dokopati se velikog ratnog plijena. Zato kada je poslanjik s.a.s. poslao shabe da se odazvu za ovaj pohod, svi su se odazvali. Čak su se odazvali i munafci. I odazvala su se sva plemena. Ne sa ciljem borbu. Već sa ciljem da se do, do, dokopaju i dočepaju tog, tog ratnog plijena. I, I tako i do sudnjega danas do njaočega. Gdje god ima dinara i dirheva, spremni su da pregaze cilj svijet. Da do njega dođu. Pa čak i u borbu da se odazavaju. A kad je u pitanju islam, stalno traže koje kakve isprike i, i, opravdanje, i opravdanje. Međutim, poslanika Lijsanatu Vosara nije dozvolio nikome da krene u pohod na hajvr osim onima koji su učestvovali na hudemiju. I onima koji su mu dali prisegu pod drvetom takozvana Bejator i Boan prisega za dozvodstvo. I njih je braćo ashabo bilo oko 1400. Samo je njima bilo dozvoljeno da krenu u pohod na hajbar. A Allah im obećava, obećava pohjeda. I kada su muslimani krenuli, licemjeri, oni čija su srca bolestne, oni koji su izostali iz pohoda na biju, govorili su muslimani. Se, i Allah, govori o tome u suri al-fetru. Taže se, yaqulul muhannafuna idem taleptum ila meganima, verunan et tebja. Kaže i oni koji su ostali iza vas i koji nisu učestvovali na Udebiji. Kaže, reći vam, kada budete krenuli, da uzmete ratni plin. Kaže, pustite nas da idemo sama, zato što neće ima ratni plin. Kaže uslišeni juri idu da i menjedlu kram Allah. Kaže želeći tipe da izmjene Allah verić, odnosno oni misle da mogu da izmjene Allahu odluku i određenje. Da će taj plj pripadati samo muslimanima, odnosno samo ashabima koji su učesovali na hudembi. Pa kaže Allah poslanik, "Kul lan tattabe'un", reći Zatim čovjek kaže: "Je ku luneb al tahsuduna", kaže vinas, nam onda zavidite. Zaviditeva, zavidite, nam da ne bismo mi samo zajedno učestvovali u tom svijetu." Kaže: "Velhum la yafqahuna illa qadira." zaista ne razumio puno toga. Munafici i licemjeri Dunjaloch ne razumiju puno puno toga. Vjest o pohodu na Hayber stiže u grad Hayber. Preko koga? Preko munafika. Munafici šalju vijest u Hajbar da je poslanik s.a.v. sa 1400. boraca krenuo, krenuo na Hajbar. Pošto su jevreji Hajbara bili u dogovoru ili imali sporazum sa plemenom Katafan, koji malo prije spomenuli, zaboli su i za pomoć. Međutim, obi su im rekli, mi ćemo vam pomoći, samo pod jednim ujetom. A to je da polovinu svoje ljetine izdvajate za nas. Dunjalo? Polovinu svoje ljetine dajte nama svake godine, a mi će vam izaći u suze. Pa su oni na to pristavi, pa su oni na to pristavi. Postaniji sallallahu alaihi wa sallam sa ashabima radijallahu ta'ala anu uputio se ka I u toku putovao, jedan čovjek braćov je pjeval i recitoval stihove u kojima je govorio. Kaže, Allahumma, leula ente mehtadejna. وَلَا تَصَدَّقْنَ وَلَا صَرْدِينَ Kaže, Allah da nije tebe, ne bismo bili na uputi. Ne bismo znali šta znači sadaka, ni bismo namaz obadali. Kaže, وَأَنزِلِ سَكِينَ تَعَلَيْهِ Kaže, spusti smirnost na nas وَثَبِّتِ الْاقْدَامَ إِلَّا قَيْدًا Kaže, i učvrsti naše stope kada se susretnemo sa nepretajim. I neke druge stihove. Posani, kada i sato je sam to ču. I bilo mu je drago što čuje takve Pa joj pitao asahabe ko je ovaj čovjek ko je testio, ko je taj? Pa su mu rekli, kaže to je čovjek po imenu Amir ibn l'Aqwa. Amir ibn l'Aqwa. Pa je rekao poslanika, ali i sato kaže, Iarhamuhullah, da mu se Allah smiluje. Da mu se Allah smiluje. Asahabe su so braćal znamo da kada je poslanik sallallahu alayhi wa sallam, nekom čovjeku pred borbu kaže da mu se Allah smiluje te šta čovjek u sredi koše Znali su Pa su rekli, bit će onako kao što si je I ovaj čovjek je preselio na Hajdari Kavšinu. Nakon toga, muslimani su se braćom primližili za dinama Hajdari. I poslanik Ali Isra'atu Islame je naredio se tu glogod. Pa je došao jedan čovjek, ashab, po imenu Habbab ibnul Mundir, i rekao poslaniku Ali Isra'atu Islame, kaže, ovo Allah poslaniće, da li ti je Allah naredio da se ovde utvrdimo Ili je to toa odluka. Kaže, to je moja odluka. Ja vidim da je to mjesto pogodno za naš put. Kaže, o, bla, posljednjiče, ja smatram da ovo mjesto nije dobro za. Te. Kaže, pre, previše smo blizu zidina. Oni nas vide, mi ni ne vidimo. Oni nas mogu pogoditi s tlama i. Ni ne možemo. Oni stanje naše znaju mi i ne znamo. Kaže, ja smatram da treba malo da se poučimo i da napravimo putu među palmom, gdje ne mogu vidjeti naše stalje. Tada je poslanik ali slat to sam poslušao. Po se muslimani odmakli malo od zidina Khaybah. Usam u samoj noći pred početak napada. U noći pred početak napada, Poslanik sallallahu wasallam, izrekao jedan hadis. U kojem je rekao: "Kaže la Kaže sutra ću zastav bajrak, dati čovjek koji voli Allaha i njegovog poslanika i kojeg voli Allah i njegov poslanika. Pa su se svi ashabi uzbudili. Svi oni vole Allaha i njegov poslanika. Ali, ko je taj koga voli Allah i njegov poslanika? To je bilo bitno. Kaže, pa su ashabi noć proveli u raspravi ko je taj čovjek kome će poslanik sallallahu alayhi wa sallam داتي بايراكي زاسته يوشي ركو يفتح الله على يديه قال الله ترى نهجه يبقى كما سترى داتي قبيره قال كده سوى صفانه سوى سوى دوشه كده سوى صديقه عيسى بيسره أجل ده سوى بيه بايراكي زاسته قال رسول صلى الله عليه وسلم أبراكيو پيته قال أين ألي ابن أبي طالي قال كده ألي ابن أبي طالي قال كده يشتكي أينيه Kaže, žali se na svoje oči, da ne može gledati. Kaže, dovedte mi. Pa su doveli ali radi Allahu ta'ala Anu, pa je poslanik sa ve alijewisem svojom tluvačkom namazao njegove oči. Kaže, pa je bol prestala kao da nije ni bilo. Tamu pa je dao zastav. Subhanu. Tamu pa je dao zastav. Dakle, to je taj čovjek koji voli Allah a i njegov poslanika i koji voli Allah i njegov poslanika. Pa ga ju pitao Aliju. Kaže, o Allahu al Šta je na da čin? Da li je na da se borim protiv njih sve dok ne postanem kao bi musliman? Pa je rekao poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kaže Unfuda ala rislika, kaže kreni polako prema hajbe, polako, nemoj brzo, polako. Hatta tenzile bisahati, kaže sve dok se ne približiš njihovim utvrdama. Kaže vodilo u milan islam, nemoj se boriti, nego i pozovi u islam, da prime islam. Jer oni, oni znaju da islam hak, da je islam isti kaže vodruhum ilal islam wa akhbiruh bima yajibu alayhi min haqqi llahi fi yobawesni sta je njegova obaveza prema Allahu zatim kaže poslanik kaže wa kaže takum ya allahu allah tvojim sebebom tvojim uzrokom uputi jednog od čovjeka odni to ti kaže bolje nego crvene deve a crvene deve to je bilo najveće bogatstvo na arabičkom bolhotu utadako. Kad se spomenu trvene deve, to je najbolje bogatstvo i najvrednije bogatstvo. Pa kaže Ali, kaže Ali, a pozovi u islam, jer jedan od njih pređe u islam, to ti je bolje nego čitav od njih ovo bogatstvo u hajberu. Hoće ali, Allah poslani sve da kaže Ali, očiš ti nijet. Nemoj da ti nijet bude to što nam je samo Allah obećao, bogatstvo i metak, to je prolazno. Trudi se da ljude uvedeš u islam i da ih izbaviti jemerske od tebe. Jer to uradiš, to ti je bolje od čitavog ratnog pline i sve oni što posiluju na hajbu. Pa je tako Ali radijalahu ta'ala i uradi. Počela je boda. Muslimani su braću osvajali utvrdu za utvrdu i normalno ovo je u kratkim crtama. Odjednom došao je kod poslanika sallallahu alesim jedan bedujk i primio islam u toku borbu. Primio islam. I rekao poslaniku Allah poslijeći želim da se borim s tokom. Pa ga je poslanik sallallahu primio. I kada se muslimari doće pa plina počeli su dijeliti dijeliti plinu. Pa je resu sallallahu alesim dao dio ratnog plina i rekao odneste to nam koji je bio pozadio taj bedujk. Odneste moj ratni plinu. Kaže, pa su uzeli ratni plijen i odnijeli. Pa neko, kaže, madre, kaže, šta je ovo? Kaže, tu je dio ratnog plijena koji na tebi. Kaže, on je uzeo ratni plijen i odšao kod poslenika sam. Kaže, olao šta si mi ovo poslao? Kaže, poslao sam ti dio ratnog plijena na koji ti polažeš pravo, bez obzira što si tek primio islam. Kaže, olao poslaniče, kaže, nisam te zbog ovoga počeo slijediti, zbog imejetka dinari dire. Kaže nisam te počastiti zbog ratnog plena. Kaže već in žene da mi u islamu, kaže strela pogodi ovdje da presnim kao sjedi u džennetu. Samo to želim. I pokazao je prstom na svoj grl. Pa mu kaže poslanik kaže In tastu Allah Kaže ako si iskren prema Allahu, da je to što govoriš, Allah će te brateti biti. Nije prošlo malo vremena, strjela ga je pogodila tačno mjesto gdje je pokazalo. Kaže pa je, ashabi su doneli ljegov tijel kod paslenika sa sebe. Pa je rekao paslenika ali sa to a hua hua, kaže je to taj taj, a je taj Kaže jeste Allah posliječan. Kaže bio je iskren prema Allahu. pa je Allah bio iskren prema Premanjim, zaista je ne htio imeti zaista je htio šta, samo šehajati i uđe uđenu, i Allah vojto dobro. kaže, pa je poslanik sa vallahu a r.s. buzio svoje čupy kari i pokrio ovog šehiđa a zatim upručio dobro i rekao kaže o Allahu kaže ovaj čovjek je došao da se bori sa nama presedio je kao šehik i ja to svedučim. Dakle, svjedočanstvo poslanihika sallallahu a sallam, da je ovaj beduim, subhanallah, beduim šehik. I nakon toga se vraću muslimani, zauzeli jednu utvrdu, za drugom dognije hajber u potpunosti, pao da uke muslima, u potpunosti. Sad je na red presudov. Šta činiti sa onima koji su hajberi? Resul sallallahu a sallam, Dao im je rok da napreće u Ida i da izađe u Hajbaru i da ostave svoj metak osim ono što je potpuno putu. Muslimanim muslima garantuju sigurnost da ih neće dilati. I kada je već donijeta podluka, počeli su moliti poslanika ala sr.a.s. kaže, o Muhammedu, ostavi nas u Hajbaru. Subhanallah. Ostavi u Hajbaru. Kaže, jer mi znamo da obrađujemo zemlju bolje od vas, vi najamnike nemate ovu bogatu zemlju na Hajbaru, niko neće moći da obrađuje ako mi nismo tu. I tako je bilo. Postanik Sanolahu, Ali Veselem im je dozvolio da ostanu na Hajbaru. Podijedim uvjetom. Da porad svoje letine izdvajaju za muhađire i za insari. I muslimari su nakon toga, braćo Medine, znali govoriti, kaže, nismo se, nismo se, kaže, najeli kako treba, sve dok nismo hajber zauzeli. Kad nismo znali što su prave hurme i datule, sve dok nismo zauzeli hajber. Pa su muslimani muhađeri. Kad su se vratili u Mediru, sve ono što su im dotad ensarije bile dale, sve su im vratili. Zašto? Zato što su sada imali svoje posjede na na hajber. Molim valao, samateva, zemljaju se posjede na ljubu, dalim